Və üçüncü şəhərd satılan ticarət malı, üç vəsvə malik olmalı. Birincisi mübah olmalı, haram şey satılmaz. Haram satılan şey Allah tərəfindən ticarət kimi qəbul olunmur. O ticarət də haram sayılır. Məsələn, şərab satır, marketik maddə satır, qadınları satır və sələ. bu cürlə ticarət olmaz. Həmsinin, bu da üçüncü şəhərdə bəxildir, faydalı şey olsun. Faydalı şey, yerdən həşərat tapıb satmaq caiz deyil, bu ticaret, ticaret sağılmır. Məsələn, yerdən tarakan tapıb satır, faydasız şeydir. Lakin faydalı şey, müəyyən var ki, ki istifadə edilir, dərman düzətmək üçün istifadə edilir, bunlar caizdir. Və bir de, öyə bir şey olsun ki, ona ehtiyac olsun. Məsələn, it. Buna ehtiyac yoxdur. İti satmaq haramdır. Lakin, ehtiyac olduqda, Onu almaq caizdir. Hayatbacanı qorumaq üçün, malqaranı qorumaq üçün, o üçün almaq caizdir. Bu, müxtəsər şəkildə olan. 3 üçüncü ilə vaxildir, bəli. Kəsən dəfə başqa-başqa şeylərin də satılmasının, caiz olmasını dedik. Dördüncü şərt, satdığı malaya manik olmalıdır. Satdığı malın sahibi olmalıdır. Sahibindən icazəsiz satılan, Mal, tizarət, batildir. Sahibi icazə verməyəldir ki, mən olmasam sən satabilərsən. Bəli, o tizarət caizdir, halaldır. Amma sattığı mala sahib olmalıdır. Sattığı mala sahib olmasa onu satabilməz. Yəni əmən ayədi, İsa Suresi 29. Öz aranızda birbirinizin mal, malını batiliyondan yeməyin. Öbür də Peyğəmbər səlləmin hədisi, əmr edir ki, səndə olmayan bir şeyi, yəni sahib olmadığın bir şeyi satma. Hədis Həsəndir, Əhməd Rəvat edir, Abu Dawud, Nisai və s. Və sahibini əvəz edən şəxs olmalıdır. Malın sahibini kimlər əvəz edə bilər? O əvəz edənlər dört sinif insandır. Yo, yo, dördüncü ay. Sa malın sahibini əvəz edən. Ya malın sahibi olmalıdır, ya da malın sahibini əvəz edən şəxs. Malın sahibini da kim əvəz edir? Dört sinif insan. A, B, V, G, belə yazın A, vəkil Kiməsə vəkalət edirsən Ki, bu malı verirəm sənə, sat Bu qədər pul verərsən Onun həmən malı Sənin malını satması Zayizdir, bu bir İkincisi Vəsi Vəsiyyət olunmuş şəxs Ölən zaman vəsiyyət edir ki, bunu satarsan Pulunu gətirib verərsən ailəmə Məsələn, həmən Vəsiyyət olunmuş şəxs O malı sata bilər. Və yaxud nəinki satmaq, ümumiyyətlə, onu istifadə etməyi vəsiyyətinə uyğun. Həmən şəxsə caizdir. Üçüncü, nəzarətçi, ölən zaman kimisə təyin edir müəyyən bir müəssisəyə nəzarətçi. Və bu onun adından istifadə edir. İstifadəyə verir. Ya caizdir. Və bir də vəli. Vəli, İki qisimdir, birinci hakimlərə aiddir, bu, umumi vəlidir Məyyən bir iş onlara tapışırılır Onlar Allahın qarşısında cavab verəcək, onlar istədiyi kimi əmən işi yoluna qoyur Bə Bir də xüsusi vəli, oransı bir şəxs vəfat edir Qardaşı, yəni uşağın əmrisi, o uşağa, yetin qalmış uşağa vəlilik edir Onun malını onun üçün istifadə edir, onun da öz qaydaları var Mövzumuzdan qırağa çıxmayaq Və Bayaq dedim ki, əgər İcaza verməzsə ona Sahibi, o malı sata bilməz Lakin, caza verdikdən sonra O malı neyə satmalıdır? İcaza verir ki, bu malı 5 manata sat Onun ixtiyarı yoxdur ki, o malı 3 manata sat İxtiyarı çatır ki, ondan artıq 10 on manata satsın Amma ondan aşağı İxtiyarı çatmır satmağa Niye? Ona görə ki Ucuz qiymətə sattıqda, malın sahibine zərər dəyir. Baxa qiymətə satsa, malın sahibine xeyir vərimiş olar. Necə ki, Peygamber sallələm, sahabələrdən birini, Urva ibn-i l-cad, radiyallahu bir dülhəm bir dinar qızıl pul verir, deyir gət, bir qoyun al, bir qoç al. Həmən sahabələr, radiyallahu anhu, bir dinara iki qoç alır, sonra qoçun birini bir dinara satır. Dəfəl Peyğəmbər s.ə.v-in bir dinarını da qaytarır, bir də qoç verir. Resulullah s.ə.v-in qadağan etmir, demək bu nədir? bu haramdır, niyə belə etdir? Əksinə deyir ki, Allahüm məbərik ləhu, tibəyihid. Allahüm onun ticarətində bərəkət verir və o sahabə o gündən sonra hər saqdığı maldan bərəkətini qazanır. Mar dövləti çoxalır ticarətlə. Bu yolla alış-veriş caizdir. Çünki Bağın sahibinə fayda görürsən Sonra Malik olmadığın torpağa Yox, elə dördüncü şərtdir Onlar doktordur, ABVG doktordur Malik olmadığın torpağa Satasan bu da caiz deyil Lakin Kimlərə caizdir o torpağa satmaq? Rəhbərlərə Çünki umumiyyətlə o torpağa O torpağa onlar malikdir Onlar münasib şəkildə İnsanlar arasında onu bölür. Münasib qiymətə satır. Münasib işləri öz yoluna qoyur. Amma sən fərdi insan, bunu sata bilməzsən. Çünki sənin satmağınla fəsad, fitnə baş verəcək. Özün malik olduğun torpağı isə, torpaq sözsüz ki, Allahındır. Lakin bu torpaq, bu sahə sənindir. 4-5 sod. Ona sən maliksən, onu istediğin qiymətə sata bilərsən. Bu sənin mülkündür. Həmsinin, Su quyusu, qazmısan yeri, su çıxıb əziyyət çəkməsən o quyunu üzətməsən, onu sata bilərsən amma xardansa bulaq Allahın qudurəti ilə çıxıb, gəlib ona sahib olub, onu sata bilməzsən ixtiyadan satmır əziyyət çəkmədən bir şeyi, Allahın yaratdığı bir şeyi sata bilməzsən, həmçinin meşədə meyvə bitir əgər əziyyət çəkib onu yıxsan gətirib bazara sata bilərsən amma əziyyətsiz müştərini gətirəsəm məşəyə deyəsəm bu ağacları sənə satıram gəl özün yığ bu caizdir burada sohbət gedir qadağa qoyulmamış yerlərdən amma qadağa qoyulmuş yerlərdən heç əziyyətləndə satmaq caizdir müəlləm qoruqlar var ola icazəsiz övlətin icazəsi olmadan daxil olub qanunu tozmaq olmaz bunlar hamısı fəsada gətirib çıxarır əmçinin yerdən bitən ot onu da satmaq olmaz Çünki Allah onu bitirir. Amma sən öz sahəndə ot əkib, sonra onu pres deyib, satarsan, bu caizdir. Əziyyət çəkirsən, əziyyətinə görə də pul qazanmışsan. Amma gəlmirsən bir sahəyə, boş sahədir. Deyirsən ki, gəl, burası səhəndir. Bu qədər pul ver, yığaq apar. Baxı, bu boş sahədir, sən heç bir əziyyət çəkməmsən. Onu necə sata bilərsən? Əziyyət çəkib, bəyax, dedin, bəyaxkinə müqayisə olunur. Beşinci, beşinci şərt Satılan malı təslim etməyə qudurəti olsun. Misallarla aydın olacaq. Satılan malı təslim etməyə, yəni alana verməyə, alan şəxsə təslim etməyə qudurəti olsun. Məsələn, bir şəxsin dəvəsi var. Dəvə bunun əlindən qaçır. Bu da görür ki, dəvə qaçdı, getdi. Aralanab ondan bir, 100 metr, 200 metr. Danandakına deyir ki, istəyirsən, o qaçan dəvəni sənə satan. Plan qüymətə. Bu cür tizarət batildir, amma gelib onu tutsa, sonra o sata bilər, qiymətini deyil, sonra yedir tutub gətirir, verə bilər, bu cür verə bilər, amma malik olmadığı bir şeyi, yəni təslim etməyi bacarmadığı bir şeyi sata bilməz, həmsinin göydə quş uçur, məsələn qazdır, de ki, istəyirsən, daha onu satım sənə, falan qiymətə, bu cür tizarət batildir, amma vurub, desək, indi vuracam onu, Fulan qiyməti alırsan, ondan sonra vurub, sata bilər. Çünki artıq vurandan sonra ona malik olur və təslim edir ona. Və alan da ixtiyarı çatmır ki, deysin ki, artıq almıram, istəmirəm. Vurandan sonra ixtiyarı çatmır. Vurmamışdan qabaq deməlidir. Həmsinin balıq, suda üzür, gəlib deyək ki, filan balıq istəyirsən, satıram canı, filan qiymətə. Bu cür satmaq zahiz deyil. Tutmalısan və yaxud deyək ki, falan balıqı Can yəni, alan şəxs deyə bilər ki, ki, bu balığı istəyirəm. Tut, sora qiymətini deyək ki, bu balığı falan qiymətə satam. Həmçinin razılığı olmadan, satan şəxsin razılığı olmadan məcburən ondan neyi satmaq. O istəmir satmaq. Bax, bu qiymətə istəmir satmaq. Zorla alıb pulu atır ki, gələ götür. Ya pul görə, ya vəzifəsinə görə və s. Budur satır, budur bu zir ticarət də batildir. 6 5-cidir, 5-cinin daxilindədir. Təslim etmək istəmir Görmək istəmir, məcburən alır ondan. Alkıncı ya görməklə, ya vəsf olunmaqla məlum olmalıdır. Məlum olan bir mal olmalıdır. Yəni, məsələn, deyə bilər ki, sənə jubuli Vaz 2106 markalı maşın satıram. Fılan rəng, fılan model, fılan zil, budur cür vəsf etsə, satmaq, bu cür satmaq caizdir. Havallı. Şərt odur ki, məcbur olmasın. Qutunun içində gətirib deməsin ki, bunun içində köy var? falan qiymətə. Açmaq olmaz, elə belə alırsan, almırsan, almaz. Alınır. Amma bir nümunə kimi açıb qoyarsa, o qabın içindəki də bu köy meydəndir, onda caizdir. Çünki artıq rəsb etdi. Rəsb etməkdən başqa gözü gördü ki, bəli, onun içindəki falan maldır. Yalnız istisnadır o şeylər ki, onun gözü ilə görülməsi mümkün deyil. Yəni, dirək örülüb. Daxilində sementdir, nədir, bu bilinmir, necə tikirib. Bunu yalnız zahirinə baxıb, zahirini gözünlə görüb, alırsan. Daxili zahid ola bilər. Müəllif yalnız bu iki şey qeydilir. Görmək, rəsk etmək. Bu iki şeydən başqa hiss etmək, dadına baxmaq, eşitmək, bu şeylər də var. Məsələn, bir qutu, xurma alırsan. Bu xurmanın üç tərəfini, yaxşı xurmaları düzüb altına, sürü, əzi, xurmaları, düzən şəxs günah qazanır. Hicarət səhih olsa da, çünki müştəri yanı göstərdiyimdə, müştəri razı qaldı, aldı. Lakin, aldatdığına görə bu günah qazanır. Resulullah s.a.v. deyir ki, mən qaş şənəf minnə. Bizi aldıdan, bizdən deyil, həmsinin də axır vaxtlar, axır zamanlarda belə bir hökm yayılmaqdadır ki, Qadınla evləndikdə, zahirdən onunla daimi kəbin kəstirsən də, niyyət edirsən ki, bir ay, iki aydan sonra boşayacaq. Ona deyilir zəvac, bir niyyəti talaq. Talaq niyyəti ilə evlənmə. Bəli, nikah səhiddir. Çünki nikahda olan şərt nədir? Vəlinin olması. Qadın tərəfindən vəli iştirak edir, iştirak edir. İki şahid, bu da var. Məhl, bu da var. Nikah kəsilir. Allah tərəfindən nikah səhih, mötəbər sayılır. Vakən aldatdığına görə, həmən hədis ona da tətbiq olunur. Mən qayş şənəf minnə. Bizi aldadan, bizdən deyildir. Bu şəxsin özünə sual qırılsa ki, razı olarsan ki, anan, bacın və s. yaxınlarını bu cür, bu niyyətlə alıb, bir-ki ay istifadə etdikdən sonra boşasınlar, razı olarsan, biləcək xeyr, təməli, Özünə istəmədiyini başqasına istəyirsən, hə? necə ola bilər, özünə istəmirsən, başqasına istəyirsən. Həmçinin də alış-verişdə istəyirsən ki, sənə kimsə üstdən yaxşı xurmaları düzüb, altdan sürüyü xurmaları yığıb satsın, eləcə də sən başqalarına bu cür satma. Nə edirsən, Allah sənin qabağına çıxartacaq, ya bu dünyada, ya ahirətdə, bugün onu Allahdən, ahirətdə o səndən öz haqqını tələb edəcək. Çünki axirət günü səninlərində yaxşı xurmalar olmayacaq ki, bunu görüb canını qorasan. Axirət günü sənin savablarından ona veriləcək. Savabların azalacaq o, o an fikirləşəcəksən ki, kaş onu aldatmazdım. Ucuz bir şeyə bu qədər savabı O savabın cənnətdə nə qədər yeri olduğunu bilisə, o xurmalara həmin savaba dəyişməzdilər. Dünyalarını axirətinə dəyişməzdilər. Görmədiyi bir şeyi, yox, hələ altıdır. Üzüm deyəcəm gedin bir şeyi deyədlər ki, müştəriyə sənə gözəl bir maşın gətirərəm. Bəzi müştəri elə bunu görməyib. Və sətsə də təsəvvür edə bilmir ki, nə olan şeydir. Belə bir şey görməyib. Qiymətini deyir. Müştəri də təxmin etdirəcək ki, bu qiymətə dəyər. Ki gətirə alıram. Gətirəndən sonra müştəri iqtiyar sahibidir. Əlavə bilər, şərti poza da bilər, almaya da bilər. Çünki tam şəkildə buna rəsfolunmayib. Hoşuna gəlsə, həmin qiymətə ki, Qanışmışdılar, qiymə, o qiyməti alacaq. hoşuna gəlməsə, almaya da bilər. Bəzi cahil qanunlarında buna deyilir ki, söz verməsən, əməl elə. Plakiz Bu, cahil qanunlardır. Əqal, bu şərt bağlasaydı, tam şəkildə buna vəsv olunsaydı, sonra almasaydı, bəli. Ondan tələb olunacaqdır ki, sən zərər vurmuşsan, bu qədər pul xərcəkib bu malı gətirib almalısan. Bəra bunun zərərini ödəməlisən, o yola nə qədər xərtsə ki, onu ödəyəcəksən Amma vəs olunmayıbsə, təxminən deyib ki, gözəl bir şeydir Onda müştəriq deyər sahibidir, xoşuna gəldi, alacaq Al xoşuna gəlməsə, qayt alacaq Xilasa budur ki, məchul bir şeyi satmaq caiz deyil Məchul bir şeyi satmaq caiz deyil Dikqətlə fikir verin, qoyun satır Qoyunun qiyməti 25 yırlandır Və ki, qarındakı balanı da 5 şirvana satıram. Böylədə 30 şirvan. Bu daiz deyil. Rasulullah s.ə.v qadağan edib bunu. Qarındakı bala ölərsə, müştəri ziyana düşəcək. Ekiz varsa satan ziyana düşəcək. Nə görə, Peygamber s.ə.v bunu qadağan edib. Amma desək ki, bu qoyunun qiyməti, balasız, qoyunun öz qiyməti 30 şirvan. Yenə də gəlib, həmən şey edir. Amma bu qoyunu mən 30-da satıram. Bu daizdir. Lakin də onun niyyəti ilə bağlıdır O qüven doğrudan 30 şirvana Deyirsə, satılacaq Lakin 25 şirvanlıq qiyməti varsa Balasına görə bu qiymətə satırsa Ona görə cəzasını alacaq Həmçinin başqa Heyvanlarda Rasulullah s.a.v bu cür alışverişi qadağan edir Lakin Elə ticarət malıda var ki Onu Sahib olmamışdan əvvəl satmaq Caizdir Məsələn, bağım var, meyvədir meyvəni dərməmişəm. Ağacday ikən deyirəm bu qiymətə satıram. Kilosunu falan qiymətdən. Ağacday razılaşır, meyvə deyil. Ağacdan verəndən sonra onun çəkisi azalacaq, çoxalacaq. Onun heç bir dəxili yoxdur. Həmsinin qoyundur, üstündəki yunu falan qiymətə satıram. Bunlar hərsimi müşahidə olunur deyə məchul değildi, satılması caizdir. Yəni bu qoyun, bu yunu 40 falan qiymətə aparım. Çünki bu məchul deyil. Bəzi satış növləri də var ki, bunlar da qadağandır, yəni bu da rəst ilə bağlıdır. Məsələn, müştəriyə deyir ki, əlli vur, hansı paltar əlinə keçdi, onu filan qiymətə sənə satıraq. Gəiz deyil, və yaxud gecə vaxtı gətirib ona paltarı göstərib, müəyyən bir yerini, qoy hissəsini. Əlli vurub görür ki, bəli, dəridir. Başqa hissəsi dermatindir. Bu cür satıb ona. Və səhər gəlib deyəndə ki, bəs bunun ancaq bu hissəsi dəridir. Deyir ki, və sənə axşam göstərdim gözlərini aradaydı, ara baxırdın. sən axı bunu tam göstərmədin. Sən bunu aldaqdın. Bu cür satmaq caiz deyil. Və ya zahəliyə dövründə belə bir satış var idi. Bir topa bir şeydi, ya məsələn bir sürü qoyun, bir topa paltar, bir şeyi atırsan, hansına dəyidi? Ulan qiymətə götürəcəksən. O topanın, o kömanın iç Ucuz bahə qiymətli olan da var. Və çoma-çoma nə isə satmaq caizdir. Mən 20 qoyunu 1000 dollara satıram. Bu caizdir. Amma 20 qoyunun birini falan qiymətdən satıram, bu caiz deyil. Çünki hamsəyin qiymətə o bilməz. Çomanı bir dəfəlik satmaq caizdir. Amma birini falan qiymətdən satıram, müştəri də alanda hamsını almasa, 20 alsa, o yaxşılarını seçəcək, o pisləri həmin qiymətdən verəcəyəm. Bunu da peyğəmbər salləlləh Qarıqan edək, yadda saxlayırsınız Həm maqintofon yazır Bu maqintofondur, kompüterdir, bunlar hamısı yaxşı şeydir Lakin necə? Ora yazdıqdan sonra eşitdiklərini konspekt şəkilinə salasan Faydaları çıxarasan, başına yazasan Belə şeylərə arxayan olduğu üçün elmin də vəziləti azalıb Əgər əziyyət çəkib müəyyən bir kitabı axtarırsan hafırsan müəyyən bir məsələni. O məsələ artıq sənin yaddan çıxmır. Müqəzziyyət çəkmirsən. Neçənci cild, neçənci səhifə, hansı fəsillərdədir? Bu sənin yaddında qalır. Məsələ tam yaddında qalır. Amma kompüter vasitəsilə bir dəfə düyməni basırsan, məsələ çıxır. Oxuyursan məsələnin cavabını verdin kiməsə, sonra o sualı yenə soruşanda yenə yeyirsən. O kompüterə müraciət edirsən. Amma bu kompüterə əsasən artıq ona müraciət etmə ehtiyac qalmur. Ona görə də əziyyət çəkməlisən ki, Allah subhanətələ o elmi sənə versin. Əziyyətsiz oturub qulaq alasını gələn dərs soruşacam bu şərtləri. Əzbər yedisini də bir-bir hamınızdan soruşacam. Yarım saat tez gələcəm dərsə. Gələn dərsə burada 5-10 nəfər olacaq. <gülüyor> Həmsinin heyganı sattıqda məsələn istisna elə satmaq zahizdir. Məsələn bunu satıran başsız filan qiymətə. Başı mənimdir və yaxud ayaqları mənimdir və yaxud Ciyər mənimdir. Və 1 kilo ət mənimdir. Yunu mənimdir. Dərsi mənimdir. Bu cür satmaq caizdir. Caizdir. Caizdir. Vakim, belə satmaq olmaz. Məsələn, mən sənə başsız satıram, başım mənimdir. Və gəlir, çəp göz bir boynu tapırsan deyirsən, başını nə inirsən, başın nə günlə olur olsun bədənini götür. Bu caiz deyil. Ancaq müştəri razı olsa, desə ki, ebi yox. Ətlə baxımı xoşma gəlsə alacaq. Və yaxud, dərisində xəstəlik var, bir dərisi mənim ətini götür. Böyle də caiz deyil. Yəni, müştərinə alatmaq, məchul şəkildə onu nəyəsə satmaq caiz deyil. Bildirməlisən ki, bu çək gözdür, başını kəsirəm mənimdir, əti sənin. Razılaşsa ondan sonra sada bilərsən. Həmçinin kəsəndən sonra ətin, məsələn, 80%-70% mənimdir, yaxşı üst götürdün, qalan hissəsini sənə satıram. Bu da caiz deyil. Çün Ziyana düşür, yaxşı yerlərini götürürsən. Amma tən ortadan məsələn kəssən, yarısını satıram, yarısı məhəm deyir, caiz deyir. Yəni məqsəl burada odur ki, alan şəxsə, alan şəxs aldadılmasın. Çünki satan o qədər satıb, təcrübəsi artıb ki, istədiyi şəkildə alan şəxsə aldada bilər. Həmsinin, heyvanın pini, deyir ki, pini ayıracam, anca qətini satacam. Əvvəlcədən satmaq olmaz hayrandan sonra müştəri baxır, danışılır, xoşuna gəlir, alır. Əvvəlcədən satmaq olmaz. Əvvəlcədən bayaq dediyim şeyləri satmaq caizdir. Və elə ticarət malı var ki, onun daxilinə baxmaq mümkün deyil. Və yaxud mümkün olsa da, daxilinə baxsan, müştəri almasa artıq o körlənə bilər. Məsələn, fındıqdır, sındır baxın. İçin boş olsa almayacaq. Belə olmasın. Ona elə fındıq şəkilində satılır. Bu caizdir. Olmaz. Qoz və s. Qarpızı kəstirib, almaq. Olmaz. Satan şəxs razıdırsa, yəni kəsir, göstərir ki, bax, kəsirəm, zəmanət verirəm ki, hala qarpızdır. Caizdir. Kəsmirsə, həmçinin fındıqla. Satan şəxs razı deyilsə, məcbur eləmək olmaz ki, bunu kəs, sindir, baxım, sonra Məcbur eləmək olmaz. Çünki bu, bu cür qəbul edilib. Sünnədə belə bir şey gəlməyib Resulullah sallallahu sallallahu sallam, ya sahabələn belə bir şey etsin Sındırır, ya kəstirir, nəyə salsın Həmsinin, sual axırda Həmsinin İnsanlar da bunu çox gözəl qəbul edir Bu cür hamı razılaşır, alır E, təkdik hallarda ancaq o Xırdaçılar bunu edir O, gələcəkdə olacaq Neçə illərdən sonra Aparatla gələcəksən Yaxınlaşdıracaqsın, onun içində bir şey var, yox Ondan sonra alıracaqsın Yox Ya, o, bu hükümdədir, sən nə ərtəli öz alanda arxasını açırsan, tutul lampaları çıxar bilirsən, baxam, görürüm, hanşı yaxşı nansibsidir O, sənə bəs niyə qaranti qoyur, bir il, alt ay Nə isə, zavod tərəfindən orada bir nansazlıq olsa, gətirib qaytarsam, başqasını götürürsən Özün nə isə xarab etsən, və yaxud onu açanda, açıb baxanda, bəlkə xarab eləmir Ona yara qoymurlar asmaqa Görsən qarantidə nədir, deyil ki, plombu açıq, mən üç Başqasını verim sən Açıb nə isə etsin, götürməyəcəm Sonra Sonuncu şərt Bununla da bu günki dərsi bitirək Yedinci şərt Gələn dərs, bu, da, bu şərt Çox uzun olduğuna görə Vaxtımız saxmayacaq Yalnız şərt yazın ki, yedinci şərt Qiymət məlum olmalıdır Gələrsən danışarıq Və yaxud gəlsin Razılaş almağa Sonra danışarıq qiyməti Əvvəzdən qiymət də təyin olmalıdır və qiymət də, qiymət də iki cür təyin olunur və deməklə ki, bu, şu an qiymətidir da yazıb üstünə vurmaqla. Yazıb üstünə vuran şəxs də yəni, dövlət qiyməti olmalıdır. Əgər dövlət icazı verib, hər kəs istədiyi qiyməti satsın, o zaman her şəxs yazıb istədiyi qiyməti vurub, o qiyməti sata bilər.